Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, sélectionnée par Christiane Rovière. Mon dieu, que c'est Mon dieu, que c'est mon amoureux, est suomenta, huomenta, tai sunnuntaita. sanoja. Tänään meillä on siis todellinen Dream Team täällä Täällä on nimittäin ainoja natsku. Kyllä, kahdestaan vedetään koko lähetys. Yritetään, joo. <hysy> <hysy> tota, perinteisesti mitä on jäänyt mieleen viikon uutisista? Muuta kuin, että you don't know what happened in Sweden last night. Niin joo, se on tää siis. tuntuu, että tämä nää uutisviikko menee vähän silleen vaan Pelkää Trumpia. Kyllä, Tavallaan edelleen. Tavallaan se, kaivetaan kaivetaan, niin unohdetaan kaikki muu, mitä maailmassa tapahtuu. Kyllä. Hän on nyt reilun kuukauden ollut vallassa. Kyllä. No sanotaan, että taitavasti joku siellä taustalla niitä naruja vetelee. Että kyllä. Kyllä koko maailma nyt seuraa jo viidettä viikkoa, että mitä Trump sanoo. Mm. Mutta sitä suuremmalla syyllä on kiva kiinnittää huomiota sitten tämmöisiin niin pienempiin uutisiin. Mm. Ja tuota, Ensinnäkin positiivinen uutinen, joka liittyy tuota, Estiin. Estissä on nimittäin tämmöinen yritys kuin Transwise. Se on perustettu vuonna 2011. Siinä on tämmöiset henkilöt kuin Kristo Chris, Kyrman ja Taave Hindriks taustalla. Ja tuota, ovat molemmat olivat aikaisemmin Skypella töissä ja silloin kun olivat Skypella töissä, niin ne silloin useasti rahan rahansiirron vaikeuksiin ja varsinkin sitten se, että tietysti pankit ottaa korkeita korkoja siinä, plus että tässä valuutanvaihdossakin sä häveet aika paljon. Mm, joo, ja se on tämmöistä ylimääräistä palvelua niin ne ei vähän velottaa sitä. Kyllä, sellaista. kyllä. Ja tota, kaverit pisti siis pystyy tämmöisen yrityksen kuin Transwise. Ja se on siis erikoistunut rahan lä lähetyksiin ulkomaille ja se on suunnattu siis sekä yksityisille että yrityksille. Ja, ja minkä takia se nyt käyttäisi transwisea? siirtääksesi rahaa ulkomaille, niin, niin ensinnäkin se on halvempi kuin pankki. Sitten se on myös nopeampi. Ja kuitenkin niillä on pankkilisen toimi toimii irlantilaisen pankin alaisuudessa. Eli se, se on kuitenkin niin kuin turvallista tapaa. Ja tota, mä vähän katoin miten se toimii. Niin siis sä joko sä pystyt siirtämään rahaa sun omalta tililtä suoraan saajalle, mutta siis se nopein ja halvin tapa käyttää Transwisea niin, että sulla on tämmöinen oma Currency Fair muistaakseni nimenään, niin, se on niin oma tili Transwisella. Ja se voit sinne siirtää vaikka eikä raha odottamaan, ja sitten kun sinä haluat, että se raha siirtyy, niin se siirtyy suoraan niiden tililtä vastaanottajalle. Ja silloin, silloin se on nopeampaa ja se on halvempaa. Okay. Okay. Mä en nyt ole suinkaan ainoa, joka ei ihastunut tähän Transwiseen. <laughs> tota, niillä on nykyään ja Lontoossa. Niillä on toki konttori vielä Tallinnassakin ja niillä on itse asiassa kahdeksan konttoria ympäri maana. Nämä ainakin oli, oli New Yorkissa, Sydneyssä, Singaporessa ja tietysti Tallinnassa. Ja niillä on tällä hetkellä yli miljoona käyttäjää. No, se on kyllä kasvaksi. Se on hienosti lähtenyt. Joo. Ja minkä takia Transwise oli nyt just uutisissa, on se, että Transwise on löynyt hynttyyt yhteen Facebookin kanssa. Ja mm -hmm. Nyt tämä rahansiirto tapahtuu ikään kuin Facebookin Messengerissä. Eli Transwise on yhteisesti Messengerin tai Facebookin kanssa kehittänyt tämmöisen Messengeriin, messenger applicationin pohjautuvan ohjelmaan. Se nyt julkistettiin, että se ei ole vielä käytössä, mutta ymmärsin, että se tulee hyvin piankin käyttöön. Ja tämän Facebook Messengerin kautta pystyy Transwisea hyväksi käyttäjään siirtämään rahaa pian. USA, Kanada, Australian ja Euroopan välillä. Oho, tämä on kyllä aikamoinen muutos. Siis mä tiedän, että pankkiala ylipäätään myös, myös Suomessa on suures, suurien muutosten alla, Sitten kilpaillaan, että kuka, kuka hoitaa mitä ja, ja tuota, pankit laajentaa toimintakenttään. Mutta mut, tulee tällainen tavallaan vähän niin kuin pankkimaailman ulkopuolinen tekijä, joka saa tosiaan yhteistyöhön Facebookin. Niin, se, on, sanottu, se, on, on iso se on iso juttu. Että, että, että tota, mä katson, että tällä hetkellä keskimäärin, jos sä siirret rahaa ja sitten sä vielä ehkä joudut vaihtaa valuuttaa, niin sä hävit siinä noin 5 prosenttia. Ja kun me ruvetaan puhumaan isommista summista, mm -hmm. se on paljon rahaa. Että, että nä kautta niin me puhutaan muutamasta prosentista. Että varsinkin yrityksille, jos ne joutuu paljon siirtämään rahaa, niin. Tämä on varmasti Ja jatkossa ihan niin kuin jo, siis sekä yritykset, mutta yhä enemmän myös yksityisihmiset siirtää rahaa maasta toiseen, syystä toisesta, että on, on, on työpaikkoja, on, on sukulaisia ihmisiä. Tavallaan sitä rahaa maailma pienenee niin sanotusti, että, ja rahan pitää liikkua. Ja sitten kun ollaan edelleen näin tässä tilanteessa, on eri valuuttoja ja, ja tota, eri pankkeja ja muita, niin tämä on varmasti ihan tervetullut. Joo, tähän, sanot, hy, hyvä estipoika. Ja hienoa, että, että, että näkee, että sieltä on niin skyping, mä en sano Raunioilta, mutta skypillä on niin paljon nykyään muitakin kilpailijoita, että se on vähän jäänyt jälkeen mm. tai taustalle, mutta että tavallaan sieltä tuhkista, tai sieltä, tuhkista on väärä sanoa, <hä> mutta että sieltä on niin lähtenyt muitakin hienoja ideoita. Joo, on... siis kun Suomessa on Nokian kanssa, että tavallaan niitä Nokian insinööriä, niitä, ri niitä riittää äh, vähän joka puolella ja sieltä on tullut mm -hmm. kaikenlaisia pienempiä pienempiä yrittäjä, yrittäjiä. Hy hyvä, kun on tämmöinen yksi isompi menestys, niin se sitten poikkii tämmöisiä ihan pienempiä. Antaa ihmisille uskoa ja kuitenkin se joo. toimii. Mut toi oli kyllä hyvä uutinen. On. Toinen, mikä tämä on itse asiassa Suomeen liittyvä ja, ja tuota, kun tuossa välentaisinkin data tai ystävän päivää vietettiin tuossa pari viikkoa sitten, niin, niin tuota, tämmöinen mm. pieni uutinen, eli kun avioerolakia on kevennetty. Niin tota, avieroiden määrä on yllättäen jo Suomessa laskenut. Eli tämä on mun mielestä nyt se syy, on nyt semmonen, jota me voitaisiin miettiä, että voisiko tätä niinku monistaa muutamaan muuhunkin lakiin, erityisesti Suomessa. Mutta siis nyt kun ollaan avioliitossa enemmänkin vapaaehtoisuuden merkeissä, ja avio, niinku, ero on huomattavasti helpompaa. Me mietitään, että aikaisemmin, että jos sä halusit avioeron, niin siihen ei riittänyt, että sinä haluat. Että jos te ette molemmat sitä halunnut, ja, ja tota, sitten sit kun sitä halus molemmat, niin sit siinä oli vielä tämmöinen vuoden harkinta-aika. Ja, ja jos esimerkiksi erottiin toisen uskottamuuden takia, niin sun piti lähteä oikeuteen todistamaan ja sulla piti olla todista, Että se oli niinku aika hurjaa, että ei, joo, ei saa erota. Mutta nyt kun me ollaan vapaaehtoisuuden merkeissä liitossa, niin, niin tota, ei... Yimmtinizi, Tavallaan, kun sä voisit erota, mutta sun ei tarvikaan, mm. tai se, se on tehty helpommaksi, niin yhtäkkiä liitot kestääkin pitempään. Mikä on positiivinen ilmiö, mitä minä niinku sanoisin, että jos viini olisi vaikka ruokakaupoissa. Mutta tässä on tietysti tämmöinen näin, että toisaalta, että avioero on helpompaa, siinä ollaan vapaaehtoisuudessa, mutta toisaalta niin moraalisäännöt on sitten liitoissa tiukentunut. Eli esimerkiksi tähän aikaisemmin niin uskottomuus on sellainen, jota ei enää niin kuin anneta anteeksi yhtä helposti kuin ennen. Mm. Että ennen toisaalta kun se oli niin vaikeaa, se no niin, ja tavallaan, se ehkä Aikaisemmin mä luulen, että myöskin tässä on varmaan muuttuu, että harvat siitä, että tavallaan aikaisemmin, et, et, et, avioero ei nähty hyvänä asiana ja avioliitto nähtiin sen ensisijaisena oletusarvona, että missä ihmiset aikuisina ovat. Niin tavallaan ehkä nykyään, kun sillekin on vaihtoehtoja, että ei kaikkien tarvitse mennä naimisiin ollakseen yhteiskunnallisesti kelpoja ihmisiä, niin ehkä sieltä kotua myöskin tähän semmoisen muutoksen, että et sitten kun se on vapaaehtoista, niin sitten siihen myöskin panostetaan ja sitten sit halutaan sitä, sitä uskollisuutta. Ja, ja kyllä mä uskon, että siellä on edelleen myös vahvasti enemmän myöskin nykyään tämmöinen romanttinen rakkaus nähtävissä, kun aikaisemmin se on vielä edelleen saattanut olla vähän semmoinen käytännön järjestely. Joo. Tämä oli mun uutiskatsaukseni. Nämä kaksi uutista jäi, <tos> jäi mulle mieleen menneen, menneen viikon edesottamuksista. Ennen kuin mennään laajempiin aiheisiin, niin ehdottaisin soitamme tähän väliin Jack Jonesin kappale. Mun pitää täältä ihan luntata, mikä oli kappaleen nimi. Kappaleen nimi on Housework. Ja Lähteköön tämä nyt kaikille onnellisille pareille, että älkää nyt ainakaan kotitöistä riidelkö. <tos> I call it housework, because it's light work. What you, what you But I'm throw shade if I don't get paid for this housework. I call it housework, because it's light work. I'm going throw shapes, filling the base to my feet hurt. I call it housework, because it's light work. But I'm going throw shade if I don't get paid for this housework. I call it housework, because it's light work. What you, what you up? I'ma those shapes filling the base to my feet hurt i call it housework because it's like work but i'm throw shade if i don't get paid for this housework i'm gonna throw shapes Up. Right. White. I call it house white. Cause it's light white. I'ma throw shades filling the base to my feet, hey. I call it house white. Cause it's light white. But I'ma throw shade if I don't get paid for this house work. viime lähetystä, kun mä olin ensin... Oliko syy hyvä? No oli mielestäni. Ensin, ensin oli talven perus Flunssa, ja, ja sitten toinen oli se, että mä menin Suomeen järjestämään yllä, yllätyssyntymäpäivä, Julia. Yllätyssyntymäpäivät, ihanat. Mulla ei ole kukaan koskaan järjestänyt ylleri, pylleri pylleri <häätä hätä> Ihana, Ihanaa, että sun ystävällesi on kaltaisesi ystävä, joka on Joo, ja tämä oli kyllä sellainen... Aika huikea urakka, täytyy sanoa. Siis, Tämä ei ollut mun ideasta lähtenyt. Mun, hyvä ystäväni ää, täytti viime kesänä 30, Ja Hänen piti järjestää juhlat itse. Ja Hän, hän on niistä puhunut useaan otteeseen, mutta sitten aina jotain tapahtui kiirettä ja muuta. Ja ne on vähän jäänyt. Ja hän on edelleen välillä ilmeisesti puhunut siellä ystävilleen, että et, olisi niin kiva, kiva kutsua porukkaa koko ja järjestää ystävä, juhlat. No, hänen yksi ystävänsä otti tästä finkistä vaarin ja laittoi meille parille tyypille viestiä vähän salaa Facebookissa, että hei, miten noiset, jos järjestetään tämmöiset supersalaiset syntterijuhlat, Ja sitä sitten ideoitiin ja aika nopea aikataululla alettiin järjestämään, saatiin sopivaa viikonloppu varattua. Niin kahden viikon varoitusajalla me kutsuttiin sinne yli 90 ihmistä. Huhu, ne ei varmaan ollut kenenkään kotona. Oliko? Oliko? Ei sinne päässyt kun kaksi viikkoa varoitua niin eihän sinne päässyt kun reilu 40 ihmistä. No, mutta sekin on hirveästi. Mut se on semmonen, se on itse asiassa mun vanha äh, opiskelijasunto äh, Turusta. Se on semmonen vanha puutalo. Sinne mahtuu, siellä on isot korkeat huoneet ja niinku, tilaa länjiä riittää. Mutta tämä oli siis huikea, tavallaan siis tämä oli syntärisankarin kotona, missä nämä järjestettiin. Äh, niin tässä oli kyllä osallistun... Miten te pystytte niinku, tekemään tämmöisiä alkujärjestelyitä toisen kotona? kuule chat pöydällä. Tämä oli siis ihan uskomatonta, että siis me onnistuttiin tässä. Esimerkiksi me saatiin kaikki nämä osaset toimimaan. Yllätys säilyi. Yli 90 ihmistä piti salaisuuden tältä syntärisankarilta. Sekin on muuten saavutus. Se, se on, me mm. myöskin, Aina on joku nimittäin joku. Me pidettiin huolta, että hänen lörpäsu. äitinsä ei saa, ei saa tietää Okei, okay, hän oli se. <laughs> Mutta kyllä kuulemma, koska totta kai. Me, nää, hän on suhde siis kimppakämpässä ja kämpikset oli mukana juonessa hänen poikaystävänsä oli mukana juonessa, ja tavallaan kun kaikki tiesi sen, niin sitten osasi vähän varo. Hän oli sopivasti tehnyt siinä iltapäivällä sellaisen suunnitelman, että hän meni johonkin tapaamiseen kolmelta, minkä piti kestää kolme tuntia, ja sitten sieltä suoraan hän oli menossa hänen ystävänsä luo askartelemaan hääkutsuja. Hän on menossa näämessä. Hän on, on kaasoka niin tavallaan... Tämä... Morsian oli sitten kutsunut ja järjestänyt tavallaan, että oli niin kuin, tässä oli hyvin monta eri juttua, mikä olisi voinut mennä pieleen, mutta mikä ei onneksi mennyt pieleen. Joten kun tämä ystävä lähti kolmen aikaa sinne, sinne tota, tapaamiseen, niin sinne pölähti kaikki, kaikki, kaikki nämä järjestelijät ja kutsutut tulivat iltapäivällä sinne laittamaan, laittamaan pöydän koreeksi. Meillä oli siellä niin kuin kakkubuffet, paljon suolasta, piirakoita ja kaikennäköistä ruokaa. Ja tuota, meillä oli siellä sangria, boolia ja niin kun... sitten me oltiin kaikki siellä kuudelta valmiina. Kun sitten me tehtiin tämmöinen juoni, että yksi kämppi soitti, että hän on unohtanut avaimet ja voiko, voiko tämä synttärisankari tulla päästämään hänet sisään joten hänen täytyy sitten tulla kotiin. kotiin. No, ja sitten me yllätettiin. Ja siis hän oli erittäin, erittäin yllättynyt. Hän oli ehkä vähän shokissa, koska me alettiin laulaa sitten sieltä, kun hän tuli pimeeseen olohuoneeseen sisälle, me laitettiin valot päälle ja sitten siellä on 40 ihmistä laulamassa, että hyvää syntymäpäivää. Niin hän oli hyvin hä häkellyksissä, että kenen syntymäpäivä? Koska <tum> <tum> <tum> hän ei ehkä nyt ihan osa yhdistää tätä, tosiaan viime kesänä, kun hän täytti ryhmä. Aha, okei. Okay. Joten niin, että se tuolla vuotta Joo, voin sanoa, että jos järjestätte joskus syntymäpäivä, juhlia tai, tai jotain muita tapahtumia, niin suosittelen, että älkää valit, valitko sitä oikeaa päivää, valitkaa joku ihan täysin muu päivä, niin yllätys on taku. <tuhilta> mutta hänellä kesti, hän oli aivan ihastuksissa koko illan ajan, mutta hän kesti aika kauan, puolitoista tuntia varmaan, että hän pääsi vähän niin kuin mukaan siihen, että siis, <tuhilta> onko se siis mulle, ja te oikeasti kaikki ihmiset, ja sä olet tullut sieltä Tallinnasta saakka, ja yksi oli tullut vir... ja, tota, Ruotsista saakka, ja niinku kuin... Et, et miten te olette kaikki täällä ja miten te olette osanneet kutsua tällaisia ihmisiä, koska hän tuntee hyvin montaa eri kautta ihmisiä. Niin me jouduttiin sit vähän tekemään tämmöstä salapoliistyötä. Et, et, et, mä tunnen yhden tyypin siitä ryhmästä, että jos se kutsuisi sitten ne loput ja niin kun, se jotenkin. Mutta siis minä olit erittäin on. Ai, ihana. Mä hymyilen täällä Miki toisella Joo. puolella. Joo. Ja kun siis tavallaan se oli hauskaa. Harvemmin on, kun ne järjestää tuommoisia juttuja. Niin et kun kaikki osallistuu siihen ja kaikki on niin innoissaan ja kaikki, tässä on ehkä kertoa myöskin tästä mun ystävästäni, että hän, hän kerää ympärilleen ystäviä, jotka haluaa tehdä hänelle hyvää, koska hän tekee niin hyviä juttuja meille muille. Niin tavallaan siis siellä oli semmoinen tekemisen meininki, kun sitä paikkaa koristeltiin ja laitettiin, ja siellä sinne jokainen toi niinku kotoaan. Ettekö tehnyt Suomen loveasan paikalle? <tos> <vai>? Se on <olisi> tavallaan <tos> sopinut tuohon <tos> reseptiin. No vitsi, se olisi ehkä pitänyt harkita paikalle. Mut ei, meillä oli siellä semmoinen, meillä oli DJ soittamassa, ja sitten siellä oli semmoinen yksi huone kokonaan koristeltu, siellä oli, tota, oli semmoisia ambiance-huoneja. Niin kuin siellä oli sitten tota, ja muuta, ja tosiaan niitä kakkuja, kakkuja ja yli, se on ihan uskomaton, siellä ihmistä ja kakkuja ja yli. Mutta ne oli, täytyy sanoa, että tota, ne oli hyvin hauskat, onnistuneet syntymäpäiväjuhlat hänelle, koska hän selkeästi hän yllättyi, hän piti siitä yllätyksestä ja hän, hän jotenkin osasi ottaa sen tilanteen. Mutta mä aloin miettiä omaa kohdallani, että mä, mä en tykkää yllätyksistä. Kaikki ihmiset, ja taas ollut mun kysymys, koska kaikki no. ihmiset ei tykkää, että ne haluavat ikään kuin valmistautua siihen tilanteeseen Joo. etukäteen. Et mä oon itse asiassa, mä olen aikaisemmin ollut vähän ehdottomampikin tässä, että mua ei saa yllättää niin millään tavalla, koska mä oon vähän oppinut kantapäin kautta sen, että jos Nyt mä olen... otan ton haasteena. Jo. <laughs> Et jos mä oon ollut esimerkiksi jossain kokouksessa ja sitten joku tulee sinne ihan innoissaan, että hei, mulla on teillä yllätys. Niin se on yleensä niinku huono juttu. Se on yleensä aina sitä tarkoittaa, että ei, me joudutaan tekemään jotain ylimääräistä, mitä me ei haluta tehdä ja mikä niinku tulee maksamaan tai on niinku hankalaa. Et ne ei yleensä ole koskaan sellaisia kivoja, ihania yllätyksiä. Mä, mä, mä, mä, mä on vähän, musta on tullut vähän tämmönen yllätysvastainen. Mutta mä voin kuvitella, että mä voisin tykätä sellaisesta, mikä on sellainen puoli-yllätys, että mulla vinkattaisi, että hei, ole valmiina siihen ja siihen kellon aikaan, että niin annettaisiin esimerkiksi vinkkiä dresscodeista tai jotain sellaista. Mä niin vähän osaisin, että mä tulisin likasella tukalla ja niin kun siinä mielentilassa, että nyt mä haluan vain nukkumaan. Et mä olisin vähän niin varautunut. Mulle ei välttämättä tarvitse kertoa ihan kaikkea, mitä ilan aikaan tapahtuu. Aa, sulla on nyt vähän tämmöinen turhamainen niinku aspekti. No ehkä vähän. Mä, <laughs> mä, mä tykkään jynnätyksistä hirveästi, mutta jotenkin niin mun lähipiiri ei ole ymmärtänyt tästä mun vinkistä. Että vink, vink. Mä siis mä tykkään jopa niin pienistä yllätyksistä, että yllätyksen ei tarvitse olla iso. Et kunhan se, että joku on ajatellut mua ja siitä on tullut yllätys. Mm -hmm. niin, niin. No se on kyllä. Mä, tota, nyt kun on tässä useampi kaveri mennyt naimisi ja olla, on ollut mukana itse järjestämässä niitä polttareita ja ollut niin kuin, tota, ihan vaan polttarivieraana, niin tavallaan siinäkin näkee kyllä sen, että kaikki ei yllätyksistä pidä, että he kaipaavat, ja toivoisin, että se menee todella hankalaksi, kun, niitä jää, kun, kun polttarit nyt yleisesti koitetaan mierestä yllätyksenä, niin, niin tota, se on vähän haasteellista hommaa, mutta silloin kun se onnistuu, niin se onnistuu. Anu kerran järjestämässä polttareita, joissa tuota, äh, lähdettiin hiihtämään, ja tämä tuleva Morsian siis, siis tuli täysin yllätyksenä, että ne polttarit hänellä nyt, ja hän oli niin, kuin niin innoisaan tästä yllätyksestä, että nyt me lähdetään skimbaamaan. kunnes hänelle selvisikin, että ei, nyt, nyt suoritetaan väkisin hiihto, mitä hän niin kuin syvästi inhoaa. Ja, ja, ja mä tiesin vielä, että hän sitä syvästi inhoaa, josta syystä minä sitten niin kuin pääjärjestäjänä erityisesti painotin, että me emme lähde laskettelemaan, me lähdemme hiihtämään. Ja kun me hiihdimme ja sitten loppujen lopuksi niin mentiin saunamaan, niin siellä paikassa, missä me saunottiin, siellä oli iso avotakka. Niin hän sen hiihdun päätteeksi poltti suksensa siellä takassa, jotta hänelle ei enää voitaisiin ikinä järjestää tällaisia yllätyksiä. Uikeaa. Mutta se on totta. Mä tiedän, että kaikki ihmiset ei tykkää yllätyksistä, jotenkin ne se, kokee sen epämiellyttäväksi sen tilanteen, että he, he eivät ole siihen pääseet valmistautumaan. Niin, siinä on ehkä vähän semmoinen kontrollia ja tavallaan, riippuen myöskin, että kuinka iso se on, kuinka iso roolissahan, mitä he joutuu tekemään. Et tota, esimerkiksi näiden yllätyssynttärien aikana, niin tosiaan tää mun kaveri jossain vaihella oli, oli että tota, et hänen täytyy kyllä nyt päästä suihkuun. Et hän hän, hän, hän niin on koko, koko ollut kaksi päivää reissussa ja on tehnyt, käynyt Helsingissä ja muuta. Et, et, Hetki pieni. Hän kävi suihkussa. Onneksi oli hänen kotonaan, niin hän kävi suihkussa. ja vaatteet, vaatteet ja, ja meikkasi se... ja niin kuin, takaisin bileisiin, mm -hmm. mutta tavallaan se Siinä oli semmoinen pieni, pieni niin kuin, että jossain vaiheessa joku kyseli, vähän, että missä sankari meni. <laughs> <laughs> Mutta onneksi siellä oli huikeasti uusia ihmisiä ja tota, päästiin vähän tutustumaan toisiimme, niin se oli hauskaa. Hienoa. Sekin. Onnittelut. Joo. Mä ajattelen, että hän voisi nyt niin kuin, äh, tota, soittaa tämmöisen Katie per Perrin birthday-biisin, että hyvää syntymäpäivää Maaria. Sen joskus aikaisemmin puhunut tässä ohjelmassa muun muassa taideväärennöksistä, yleensäkin taiteesta, joka on aika, aika mielenkiintoinen aihe ja siellä, siellä olisi monen jännitysohjelman ja elokuvan aiheita. Mm -hmm. no, siitähän on tehty paljon. No on mm -hmm. jo, varkauksista ja <laughs> väärennöksistä. nyt ei ole kysymys kummastakaan, eli mielenkiintoinen pieni pala historiaa. Nimittäin Pietarista on löytynyt semmoinen taulu, ja se taulu esittää Ranskan viimeistä kuningasta, nyt niin me, siis jotkut sanoo että Ludwig Philippi ja toiset sanoo Louis, mutta pysytään nyt vaikka tässä Ludwigissa sitten. Eli taulu esittää Ranskan viimeistä kuningasta Ludwig Filippiä, jossa tämä kuningas, tuleva kuningas on purjeveneessä saamelasta alkuperä olevien ihmisten kanssa. Ja yllättäen tämä, tämä, tämä Ranskan tuleva kuningas, Ludvig Philipp, niin hänen tota, historian vaiheessa, niin sillä on myös tekemistä Suomen kanssa. Nimittäin vuonna 1795 Ludvigin ollessa vielä Orleansin herttua, niin hän joutui pakenemaan Ranskan levotonta ilmapiiriä ennen kaikkea valtapeliä, eli siellä oli Revolution käynnissä. Mm -hmm. ja hän otti itselleen salanimen, ja katosi Pohjois-Eurooppaan, tarkemmin sanoettuna Lappiin. Oho. Joo. Ja historian kerjat osaavat jopa, mä löysin hirveän vähän tästä, tästä hänen pakomatkastaan tietoa, mutta sen verran on löytynyt tietoa, että tuleva kuningas pysähtyy ainakin muoniossa ja vietti paljon aikaa paikallisessa pappilassa tämmöisen henkilön kuin Matias Kuhlströmin vieraana. Ja on jopa vihjeitä siitä, että näiden vuosien aikana olisi jäljellä jotain jälkeläisiä siellä lapissa, oho, jossa ver vertaisi Ranskan kuninkaan verta. Oho, oho. Tämä, on, tämä on mielenkiintoista, mutta siitä ei ole mitään faktaa, nämä on vain huhuja. Ja Tämä Ranskan tuleman pakomatka siis kesti kaikkiaan 21 vuotta. Ja kun hän 21 vuoden jälkeen palasi vihdoin takaisin Ranskaan ja hänet kruunattiin 30 Ranskan kuninkaaksi, niin hän lähetti sitten hänen oman lemparimaalarinsa Ranskasta takaisin sinne Lappiin ikuistamaan niitä maisemia ihmisiä, joihin sitten Ludwig oli aikanaan törmännyt ja missä aikaansa viettänyt, kun hän oli maanpaossa. Tämä maalari oli tämmöinen kuin François Niin Hän tosissaan matkasi sitten Lappiin ja siellä matkallaan hän maalasi yli 50 akvarellia, Lappia aiheisia akvarelleja, ihmisistä ja maisemista. Ja, ja kun hän palasi Ranskaan ja sitten näiden akvarellitöiden perusteella kuningas tilasi häneltä vielä kolme öljyvärityötä, aiheena siis tuleva Ranskan kuningas Lapissa. No, kuningas joutui pois vallasta ja nämä taulutkin päätyivät lopulta Versain-kokoelmiin. Paitsi yksi. Yksi ei päätynyt koskaan versain ja se katosi tämmöisen huutokaupan myötä vuonna 1865. Ja nyt hypätään vuodesta 1865 vuoteen 2014. Ja, ja tuota, tämmöinen toimittaja kuin Ari Laakso oli matkustanut Pietariin haastattelemaan tämmöisen museoidun jäänmurtajan miehistöä. Kuulosti vähän tylsältä aiheelta, että tämmöisiäkin toimittajia on. Ja hän sitten oli tämän museon johtajan puheilla ja istui siinä johtajan pöytää vastapäätä ja kiinnitti huomiota sitten sen seinällä roikuvaan tauluun. Ja tästä taulussa oli selvästi siis saamelaisiin vaatteisiin pukeutuneita ihmisiä ja heidän keskellään oli joku herrashenkilö komea hattu kädessään. Tämä oli jäänyt vaivaamaan tätä hän oli niin kuin ruvennut selvittelemään asiaa. Ja, ja nyt on käynyt siis ilmi, että tämä taulu on se kolmas kadonnut taulu. Ja se todellakin on kuningasta Nurkavissa. Ja Tähän on todella merkittävä löytö ja tuota, tässä on itse asiassa nyt sitten innostuttu erityisesti Rovaniemellä ja, ja siellä on innostuttu avaamaan näyttely, jossa sitten esitetään kattavamminkin tämä Biadin lappia aiheisia tauluja ja sinne on jopa Versaista saatu lainaisiksi nämä kaksi tauluja, Joo. mutta tämä viimeiseksi löytynyt nyt sieltä johtajan seinästä, niin se on nyt toistaiseksi vielä byrokratian ra hampaissa tula. Pietarissa, että, mutta toivo elää, että sekin saataisiin, jos se ei nyt ihan avajaisiin, niin kuitenkin jossain vaiheessa, jossain vaiheessa myöskin näytille sit sinne Lappiin, minne se kuuluu. Tota, kuninkaan vaiheesta vielä sen verran, että Ranskan taloudelliset ongelmat ajoivat kuninkaan lopulta pois vallasta 1848, ja hän vietti loppuelämänsä maapaossa Englannissa, ja hän oli silloin kunin, kunin, hallitsija aikanaan solmennut läheiset vä välit Englannin kuningashuoneen kanssa ja hän pääsi sitten heidän huomiinsa. Sitä en tiedä onko ilta-ajolta sitten lisää piirruksia <laughs> kuningas Englannissa, mutta todellakin. Ja hän oli siis sitten Ranskan viimeinen kuningas. Sen jälkeen ei Ranskan enää kuningasta tullut. Ja mun mielestä tämä oli aika mielenkiintoinen pala historiaa. että hän Olio. mietti Suomen ja Norjan Lapissa 20 vuotta maanpaossa. Puhumattakaan on mahdollisista jälkeläisistä. Niin. <laughs> tässä on kaiken näköisiä. Ehkä Suomenkin saadaan tämmöistä siniveristä tuota, verta sinne ainakin Lapissa. <laughs> Kyllä. Keksimättä sen tärkeimpiä... Tota, Aasin siltoja ja niin mulla on ollut tässä sana joka ohjelmassa viime aikoina tämmöinen Blast from the Past. Ja se tulee nyt tässä. Se on Joe Cocker Leave Your Heart. Aloitetaan Suomella ja Norjalla. Okei, tämä, <tä on... ei, tämä ei ollut muuten suunniteltu juttu. <tä> Oletko televisio kuullut sellaista, uh, sellaista televisioviiden muotoa kuin Slow TV? No, enpäs kuule olekaan. No, no niin. Onko se niin hidastettua ohjelmaa vai? <tä> no se ei ole periaatteessa hidastettu, vaan se on eräänlaista niin realitia, eli tavallaan näytetään Aika useita on live-lähetyksiä, maraton maratonlähetyksiä, että niitä ei juurikaan editoida eikä niin lyhennä tai leikata, vaan niin näytetään kokonaisuudessaan se juttu, että sitä niin näytetään. Tämä on ollut olemassa vähän samantapaista vähän pidempään, mutta tämä nousi isommaksi hitiksi Norjassa vuonna 2009. Kun mä kerron hetken päästä Norjasta, mä aloitan ensin tästä, että niin kuin... sä oot mä heittää väliin. Joo, mulle tuli mieleen nimittäin, mä joskus nuorena Ollut kauhean innostunut Andy Warholin taiteesta ja muistan, että Andy Warhol on tehnyt. Sitten tämä on niin ehkä slow TV, niin edellä edelläkävijä. Hän teki tämmöisiä, niin kuin, mä etten voiko puhua niitä elokuvissa, koska ne, ne oli dokkarin ja elokuvan välimuotoja. Ne, oli ne saattoi olla siis kahdeksan tunnin kestoisia ja niiden nimi saattoi olla vaikka Sleep. Kuule, täällä muistiinpanoissa lukee seuraavaksi Andy Warhol ja Sleep. Noni. Suoraan siellä ytimessä. Kyllä, siis Andy Warhol, 63, hän on tehnyt tämän, niin kun, tästä puhutaan, tämä on tavallaan tämmöinen esimuoto tälle Slow TVlle. Tää Sleep oli, siis kuvasi runoilija John Giornon nukkumista 5 tuntia 20 minuuttia. Mm. Enno en ole itse nähnyt, sä ilmeisesti se, tota, päivän, äh, no, En ole katsonut vi, viittä tuntia, en katsonut kenenkään nukkumista, mutta mä oon nähnyt sit pätkiä. Ja, ja se Mut. on just niin pitkä piimäistö kuin mitä se kuulostaakin. Mutta tavallaan tämä on se idea, että näytetään jotain kokonaisuudessa, näytetään tämmöistä että tavallaan sen tilalle, että olisi tämmöset nopeita pilkottua actionia, niin onkin tämmöistä vähän rauhallisempaa. Aika usein nämä on tosi semmosia rauhallisia, jopa meditatiivisia juttuja. Esimerkiksi Harvardin yliopistossa siellä on paikallinen yliopisto oma radiokanava. On, silloin kun on ollut tämmöisiä tenttiviikkoja, lukuviikkoja, niin siellä on soitettu tämmöisiä radiossa musiikkimaratoneja. Jo ensimmäistä ilmeisesti alkanut vuonna 1943. Eli silloin on tavallaan haluttu, että opiskelijat keskittyy opiskeluun, niin soitetaan vaikka, valitaan tietty säveltä niin hänen koko tuotantonsa soitetaan radiossa, että tavallaan ei, ei ole mitään se, että ihmiset keskittyy ja rauhoittuu ja, ja tota, tekee hommansa kunnolla. Mutta tosiaan Norjassa Norjan Yle äh, eli äh, NRK äh, 2009 sai tämmösen ideaan, että he tekevät tämmöisen slow tvn. Ja he ensimmäinen produktio, minkä he teki, niin oli, he kuvasi tämmösen junamatkan äh, Bergensbahnen eli Bergenistä Osloon. He kuvasi sen koko matkan. Tätä ei itse lähetetty livenä, vaan tämä oli kuvattu jo kesällä, mutta lähetettiin talvella. Mut periaatteessa se, oli, että se kesti yli seitsemän tuntia, eli periaatteessa niin koko junamatkan ajan. Ja se, Puhutaanko siinä vai onko ne se tavallaan voi edes vaihtuvia maisemia kuvata, koska et... se menee nopeasti? <laughs> tässä, siis tässä oli useampi kamera, oli ilmeisesti siellä niin kun junan ihan keulassa oli yksi kamera ja sitten oli ollut siellä niinku tyylin asemilla, eli siellä tavallaan lähde siis kuvasi niitä maisemia. Sitten kun tuli tunnelipätkä, niin siihen oli sitten editoitu tämmöistä niinku historiadokumenttipätkää, tämän ratapätkän historiasta. Tämä täytti 100 vuotta siinä 2009 tässä, tämä Bergen Oslo-junaraide. Niin silloin näytettiin vähän historiapätkää, ja sitten tietenkin kun tuli aina asema, niin sit ilmeisesti saatiin kertoa vähän sit asemasta ja näin. Mutta tämä oli niin ensimmäinen edelläkävijä ja tämähän oli ihan huikea hitti. Tätä keskimäärin seurasi siis silloin kun se lähetettiin, niin 176 000 ihmistä, yhteensä 1,2 miljoonaa, mikä on 20 prosenttia norjan väestöstä. Ja tavallaan tämä on siis niin kuin, sitä ei ikinä ajateltu, että tämä voisi tulla. Ja siitä tuli vähän ne ilmiöt, ilmeisesti ihmiset seurasivat sitä silleen, että ne olivat tylliset kommentoi jonnekin sosiaalisen mediaan. Ett, että, että, että nyt tuolla asemalla se juna pysähtyy, sitten se tietenkin näytetään siinä televisiossa, kun se seisoo siellä asemalla sen 5 minuuttia. Niin ihmiset oisille, että, että, että nyt -ny -ny -ny -ny -ny -ny -ny -ny mä menen käymään nopeasti vessassa. Ett, että että asemalla. Että, niin asemalla. sitten hän haluaa nähdä sen koko matkan. Hän haluaa olla se, jun istua se junamatka, katsoa kyydissä. Niin Että sä voit tavallaan matkustaa. Se oli mielestäni tosi kaunis, kaunis matka Bergenistä Osloon. Niin siinä on kauniit maisemat, kun se oli kesällä kuvattu, niin se oli ha hauska, hauska semmoinen äh, pätkä vielä su su tota, suurempi hitti oli vuonna 2011, ää, Kun norjassa taas päätettiin kuvata tämmöinen risteily, eli ää, Bergenistä, se, joo Kirkenesiä, se, käy useammassa satamassa ja menee vuonoissa. ja näin. Niin tota, se tehtiin sitten vähän eri, eri konseptilla. eli se tehtiin ihan livenä, se striimattiin nettiin ja 134 -tuntinen lähetys. Oh, oh, sitä oh, oh. ilmeisesti yritettiin saada ainakin tuonne kinesin ennätysten kirjan maailman pisimpänä TV-lähetyksenä. Öö, en ole ihan varma, että onko se hyväksytty. Olettaisin, että mut, tuota, koska... Hurja luku. Sitä sit oli, oli niinku, että siinä oli tavallaan sen laivan kyydissä useampi kamera, mutta sit sitä kuvattiin, että tavallaan sen rinnalla meni ja oli helikopteri aina välillä. Ja... Mutta se oli tavallaan, kun se oli livenä, niin ihmiset tuli siihen itse mukaan. Et tavallaan siitä tuli ehkä enemmänkin, kuin se tavallaan, että siinä oli tarkoitus seurata maisemaa ja muuta. Niin kun se junamatka oli hyvin semmoinen niin passiivinen tavallaan, ei siellä kuvattu niitä ihmisiä. Mutta tästä tulikin sit sellainen, kun ihmiset pystyivät livenä osallistumaan, niin sitä laivaa alkoi seuraamaan ihmiset omilla laivoillaan. Kaikki keräntyi sinne rannoille vilkuttelemaan. Ja niin tuli, niin niitä alettiin kuvaamaan niitä ihmisten reaktioita. Siitä tuli vähän interaktiivisempi. Että jotenkin se oli, oli aika hauska näköinen. Olen nähnyt tästä pienen dokumentin. Niin tota, ää, se on hyvin, hyvin huvittavaa seurattavaa, seurattavaa. Sitä, sitä seurasi. Ää, se kesti yhden viikonlopun. 2,5 niin miljoonaa ihmistä. Eli se on puolet norjalaisista. Katsoi tätä. So, siis musta, siis jotenkin tuossa on jotain hirveän kaunista tuosta, tuossa ajatuksessa ja sit se, että tavallaan se kestää noin paljon niin ihmiset pääsee siihen juttuun mukaan. Sitten tulee se ilmiö. Joo. Mm -hmm. ja, ja sit sä ikään kuin itsekin matkustat siinä mukaan. En, en varmasti jaksaisi katsoa noin pitkään. Siis kyllähän niin nykyään paljon siis voi, voidaan ajatella tämmöinen live, vaikka nyt oli jotkut Muhammed Alin hautajaiset, niin mm. kuin monta tuntia telkkarissa. Ihan Joo. sitä vaan, että missä se auto ajoi, missä hänen arkkonsa oli kyydissä ja niitä ihmisiä siellä. Joo. Ja... Joo. On nykyään tavallaan, ehkä tulee teknologian myötä tulee enemmän erilaisia mahdollisuuksia. Et aikaisemmin taas esimerkiksi Suomessa, kun on ollut vain kaksi tv niin mm. totta kai ne on saanut miljoona yleisöä mm. koska ei ole paljon. Ma ma ma vaihtoehtoja on. tavallaan ajatellaan, että ei tämä nyt ole mitenkään mediaseksikästä seurata jotain junamatkaa tai tai niin kuin laivareittiä, niin se, siitä, siitä tuli oikeasti semmoinen, mikä keräsi sitä koko kansaa yhtään. Ja varmaan, koska se on, se on niin semmoisia niille ikään kuin kansallisia epoksia, noin noi reitit. Joo. Ja se herättää niin monessa ihmisessä tunteita. Mutta varmasti aiheena semmoinen, että se ennen kaikkea kiinnostaa norjalaisia itseään. Ikään. Joo, joo. mutta tuota, Suomessa muutama vuosi sitten oli semmoinen juhannuksena junakulki Helsingistä. Ja ne koitti kuvata sitä ja haastatella sieltä ihmisiä. Mukana, mun mielestä se ei lähtenyt oikein niin kuin, se ei ollut mikään kovin suuri hitti, koska sitten ei kovin paljon sen jälkeen puuttu. Mutta nyt mun tuolla Suomen matkalla mä löysin Yle-Areenasta tällaisen dokumenttisarjan kuin meidän maamme. Ja tämä on myöskin tällaista suomalaista slow-tv. Eli tämä ei ole mitenkään livenä kuvattu. Ää, tässä on Tällä hetkellä on julkaistu kymmenen jaksoa, missä kuvataan Suomea ilmasta käsin, eli helikopterilla lennetään ympäri Suomea. Nämä on aina puolen tunnin jaksoja ää, ja Suome on pilkottu eri osiin, eli siinä on yhdeksän jaksoa, mitkä käsittelee eri alueita. Lähdetään Suomen Lapista ja sitten viimeinen on Helsinkiä ja kymmenes jaksoa siihen on koottu koko Suomi. Ja nää, nyt julkaistu kymmenen jaksoa niin nää on niin Suomi-talvella, eli siellä on tosi paljon... Niin kun, lunta. Katsoitko Joo, mä katsoin paria. Siinä on tosi kaunis musiikki. Se on tosi semmoinen... Ää, se on kaunis. Se on voi taustalle. Vähän niin kuin meditatiivista. Sä voit katsoa sitä ja nauttia. Suomi on kaunis maa. Ää, vähän harmitti se, että esimerkiksi Helsinki oli todella ankeen harmaa siinä kuvauksessa. puoluttiin katsoa, että se olisi harmaata ankeeta kaupunkien. Ei mikään semmoinen paras... Ää... Ää... Ei, mutta maaliskuussa... maaliskuussa on tulos kesäjaksot kesä. Okei. Okay. Niin mä uskon, että niissä sitten esiintyy vähän eri tavalla, että et niin tuossakin oli selkeästi, siellä oli, katsoin, en ihan kaikkia jaksoja katsoin, mutta katsoin vähän semmoisia niin paikkoja, missä mä olen käynyt, esimerkiksi Kolilta ja muuta, niin sitten oli just, että no vitsit, kun tulisi tämä kesäjakso, että mä haluan nähdä, että miltä tämä näyttää kesällä, että uskon, että se on aika hieno Ja tää tosiaan löytyy Areenasta, tehty tämän Suomi 100 vuotta hankkeen ympärille, ja nämä on nähtävissä äh, ihan, näissä ei ole mitään päättymispäivää, ja... Lähetysoikeudet, voi katsoa ihan ympäri maailman, että ei tarvitse virossakaan kikkailla, kikkailla, että miten saa nähtyä areenasta. Mutta täytyy sanoa, että nyt kun asuu täällä Suomen ulkopuolella, niin on se Suomi aika hienomaa. maa. Ja mä tykkään ylhäältä päin katsotuista siinä, kun se, vähän niin kuin helikopteri pääsee, niin jotenkin tota, eri tavalla näkee eri. eri vinkkelistä, kuin yleensä näkee jotain maisemia, totta, niin totta. Se on tosi, tosi kiva. Mä jäin miettimään, tuota sun, kun sä puhut niin kuin meditatiivista aspektista tai slow-tiivistä, niin onhan näitä tavallaan sitäkin voisi ajatella slow-tiivinä, mitä itse joskus mieti, että kuka näitä katsoo, mutta toisaalta semmoinen meditatiivinen. Esimerkiksi tämmöiset akvaario-videot tai takkatuli-videot, Joo. eli siinä, siinä on se rätinä ja sitten se ikään kuin sen sitaatissa elämän tulen. Ja sit sä voit katsoa sitä ja siinä voi olla joku musiikkikin taustalla, tai akvaario, missä kalat hui. Ja ilmeisesti Youtubestahan löytyy tällaisia siellä on esimerkiksi mun yksi työkaverini käyttää töissä, hän kuuntelee aina välillä, jos hän haluaa blokata sitä toimiston hänellä, niin hän kuuntelee sateenropinaa. Että tavallaan se on semmoinen 10 video Youtubessa, missä on tavallaan sadeenropinaa, sit välisiä ja vähän kauempana ja se, niinku, tavallaan on hyvin, hyvin se on tavallaan hyvin rauhattavaa hänelle Se on tavallaan tähän vähän vastapainoa siihen, mitä sitten on että maks kolme minuutin musiikkivideot ja muu, muu mitä sit on viite Hyperaktiivinen. Joo Mutta katoin myöskin tässä ihan ohimennen tämmöisen dokumentin äh, kun ä, Haru, yksinäisten saari Mä nähnyt sen. Joo, se on ja Tuuvesta ja, Tuu, ja äh, tuota, Tuulikissa. He on siellä äh, Suomenlahden saarella niin, mun mielestä tämä oli erilainen myöskin vähän tähän kategoriaan sopiva dokumentti, kun se oli jotenkin tosi kauniisti kuvattu, koostettu näistä Tuulikin kuvaamista omista Kaita-filmin pätkistä ja sitten luettiin niitä Tuve kirjoittamia tekstejä ja se oli jotenkin tosi rauhallinen ja vähän maalaileva. Se oli kaunis, se oli ja se mieleen kanssa jotenkin musta oli ihana ja siinä tavallaan siinähän tuli myös Tavallaan ne vuodet menee ja, ja he Joo. vanheni ja he ei jaksa samalla lailla satsata, mutta oli ihana, että me vähän niin kuin eksytään, mutta <laughs> <et tästä laughs> tu Tuuvesta siis se, että mm -hmm. hän niin jakso hyvin vanhalle iälle saakka, niin hän, hän niin jaksoi säilyttää semmoisen positiivisen lapsellisuuden, kun hän hyppeli siellä Joo. kalliolla, se oli ihana, pikku myy. Juu, ja hän... Otti sen kissan syli ja bailas siellä. Ja mä voin kuvitella, että mitäköhän hän on kuullut. Kuullut musiikkia onko se vaan se tuulen tuiverus siellä. Ja se kun... on niin, niin pieni, että musta ei voi sanoa edes saari, kun se on sellainen niin luoto. Joo, se on aivan ihana. Mutta jotenkin muu tuli se vähän tähän, niin kuin nyt, kun mä vähän samantapainen tunnelma siinä oli, hmm. kun... mutta mä voin sitten lehtomasti sekä tämän Haru-dokumentin, mutta myöskin nämä meidän maamme. Yle-Angasta. Hmm. Eli ehkä niinku voisi karikoitusti ajatella, että mikä ne erottaa muusta on se, että niissä ei ole alkua sitä keskikohtakliimaksi ja loppuun, vaan se on niinku sellainen jatkuva ei, soljuva. Joo, se just soljuvaan oikea sana kuvaamaan näitä. Mä sanoisin, että se, on, se tekee sen soljuva. Se on, siihen voi kiteyttää tämän slow-cirin. Mut kuunnellaan tähän tuota, ää, uusi kappale ää, Lady Gagalta, joka oli esiintymässä tuolla Super Bowlissa. Helmikuun alussa, niin häneltä tämmöinen kappale kuin Million Reasons. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I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 Tässä ei tarkkoja päivämääriä, mutta Lahdessa alkaa, seitsemännen kerran järjestetään maailmanmestaruushiihtokilpailut. Joo, keskivi keskivi Lahti. keskiviikkona alkoi ja sitten kymmenen päivää kesken kestää. Jotain tämmöistä ja siellä, siellä nyt muutama suomalainen toki, kun on ikään kuin kotikisa, niin niin sanotusti tulessa. Nyt mä en tiedä, onko siellä paljon, kuinka, minkälaisia odotuksia siellä hiihtoliitolla on. Kaisa Mäkäräinen kai meidän edelleen yksi meidän suurimpia. Ja sitten on Iivo Viskonen. Ja... Joo, Iiv Iivosta ainakin povataan nyt tällä meidän saa Anna-Kaisa, nyt on jaksanut mm, joo. <laughs> Mamma <saari. laughs> Et, Täytyy sanoa, että mä oon, vähän niin kuin, täytyy, mä oon, mä oon ollut kova penkiurheilija ja hiihtokisa on aina tullut katsottua. Mutta nyt täytyy sanoa, että mä oon vähän nyt. Mitä siellä oikein on? Joo, Ni niin Iivo, joo. joo. Mutta tota, nyt Lahti ja, ja Hiihtoliitto ja koko Suomi tuntuu satsaavan näihin kisoihin. Ja nyt näistä kisoista halutaan jotain saa suurempaakin elämystä. No. Ja koko tämä kisojen organisaatio on palkannut nimittäin kisajärjestäjäksi ja koko kisojen pääsihteeriksi, tämmöisen henkilön kuin Janne Leskinen. Ja, ja Leskisen tehtävä on nyt rakentaa paitsi urheilutapahtumaa, myöskin tämmöistä runsasta oheisohjelmaa, ja nyt toivotaan, että tällä oheisohjelmalla tai oikeastaan tällä kokonaisuudellaan houkuteltaisiin paikalle muitakin kuin urheilufanaatikkoja. Ja nyt idea on siis se, että sillä yhdellä lipulla pääsee seuraamaan sekä kisoja että vaikka Antti kun konserttiin kuuntelemaan Mie hiihdään kappale. Mia ei ole täällä paikalla. Mihin? Mia on mennyt, Se Suomeen. Se voi muuten olla. Se voi piolla, joo. Ja nyt tavallaan tämmöistä ei ole ikään kuin tehty aikaisemmin hiihtokisoissa ihan tällä samalla kaavalla. Ja niin on lähetty hakea oppia festareilta. Ja tavoite on siis luoda urheilukokemuksen ohella tämmöinen vähän laajempikin asiakaskokemus. Ja lähdetty siitä niin kuin ideasta, että vierat on jaoteltu neljän ryhmään. Siellä on lapsiperheet, sitten tämmöiset kuin aikuiset bilettäjät. Kuuluttaisiko me niihin? Sitten on nämä varsinaiset urheiluhullut ja sitten on nuoriso. Ja nyt näille kaikille neljälle ryhmälle on pyritty räätälöimään tämmöisiä kohdistettuja tapahtumia, jotka on sit liitetty tähän kisalippuun. Ja tässä projektissa on nyt, jotta se varmasti onnistuisi, niin siihen projektiin on palkattu mukaan osittain samoja tekijöitä, jotka on Flow- ja slash festareiden takkapiruina olleet. Okei, okay, kyllä. kyllä, mun mielestä ihan oikealla järjellä oltu. Ja, ja jopa Pekingin olympialaiset, tai niitähän ei ole vielä ollut, vaan tulevien olympialaisten väkeä kiinnostaa nyt tämä uusi erilainen konsepti, ja sieltä on tulossa kuulemma iso delegaatio tutustumaan sitten, että kuinka tämä tehdään Lahdessa ja toteutetaan. Tietysti varmasti järjestellä kovia toiveita lippujen myytiinkin. Eli kisojen aikana voidaan myydä 35 000 lippua, ja tämä on vähän kai tämmöinen järjestäjien asettama, kattorajat paljon ne mahtuu katsomaan ihmisiä per päivä siis. Mm -hmm. Mutta siis suurimmaksi ongelmaksi varmaan muodostuu nyt tämä majoituksen rajoillisuus, koska ei Lahdessa ole kuin muutama hotelli. Ja nyt oli tuossa Hesarissakin muutama päivä sitten, että siellä on paikalliset asukkaat on nyt innostuneet vuokraamaan omia asuntojaan, että he muuttaa mummolaan tai jonnekin muualle pois laadesta ja no. näiden kisojen ajaksi sitten Tätä on pit pitkään tehty tuolla kun järjestetään Jyväskylässä nämä noin ralli, MM-rallit aina okay. joka, joka kesä niin siellä, siellä tota on ihan yleinen, yleinen juttu, että tota, kaikki munkin opiskelijakaverit, jotka on siellä asunut Jyväskylässä, niin ne, aina, ne sai hyvän diilin siitä kun ne lopuksi aina sen Mun täytyy sanoa, että minulla on jotenkin vähän negatiivinen kuva jäänyt tästä ralli, rallikisojen seuraajakansasta. En tiedä, uskaltaisin, ehkä niinku hiihtokisoihin. Hei, hei, Heillä hei, hei oli aina sam, samat poliisit, jotka tuli aina joka vuosi sinne sama, sama kämppään, he monen No se sit, hei, hei, sitten hei. ehkä joo, joo. okei. Okay. <laughs> Itse asiassa edellisen kerran Lahdessa järjestetty MM-kisa vuonna 2001, silloin minäkin olin paikalla. Joo, sinä olit ja kuulemma niitä siis ilmeisesti näissä, sitten, näissä kuuluisissa. surullisen kuuluisissa. Joo. Uh -huh. että var, koska ne nyt oli niin surullisen kuuluisat, niin varmaan osittain myös siksi nyt halutaan kaikki tehdä oikein. Ja toivotaan mm. myös, että hiihtäjät tekevät kaiken <laughs> oikein. Koska siis silloin vuonna 2001, kun oli edelliset Lahden kisat, niin tosissaan kuusi suomalaista kärrysi. Ja mulle jäi mieleen se, eli siis nää, siellä oli siis Myllylä ja Kirvesniemi ja metsä ja, ja Immonen ja Milla Jauho. Ja mulla jäi mieleen se, että että mä olin katsomassa sitten Virpi sen nykyinen Sarasvuoviihtoa, mm. jonka hän voitti. Ja Mun edessä seisoi ihmisiä, jotka oli, oli sitten kävi ilmi, että he on jollain lailla olleet siinä kuitusen niin taustajoukossa ja he tietysti eläytyy siihen kisaan ja hän on siinä niin mun edessä ja heillä on sellaiset valtavat reput ja jotain keppiä ja ne huutaa ja heiluu niin, että mä, se, mä saan aina sen, sen repun niin kuin naamalleni. Oh. Ja, ja sitten mä niin yritän, vaan, että hei anteeksi, että, että, tota, että kun sulla on se reppu selässä, että laita se vaikka maahan tai jotain, että, että kun se on mun naamassa koko ajan, niin, niin sieltä tuli hyvin tiukka ja, ja, ja niin kuin aggressiivinen vastaus, että, että, että sinä saatan ilon tappaa ja tajutsa kuinka paljon me ollaan tehty töitä tämän Virpin menestyksen eteen. Ja sitten menee muutama tunti, ja siihen loppu se Virpin menestys. No kyllähän sitten osoitti jälkikäteen, kun kilpailukielto mm. päättyy, niin hän osoitti, että kyllähän pystyy hiihtämään myös puhtaat jauhat bussissa. Mutta tämä on mulla jäänyt jotenkin niistä Lahden kisoista. Tämä tapahtuu. Joo, miehen. ei ihan paras muisto. Joo. No niin, se Lahden M-kisoista, nyt vaan studio kotona pisti. Pystyyn. Ja ennen kuin mennään seuraaviin aiheisiin, nyt sopivasti sotetaan musiikkia Lahdesta ja, ja artistilta, joka on mukana tässä tulevassa vain elämä 2007 kaudella. Kysymyksessä on siis Nikke Ankara ja viisi nimi on En tiiä. Onko tämä nyt En tiiä sun nimeen. En mä tiedä ees eh, sun nime, en ees tiedä mistä sä tuut Ja paikka tää on pimeä, jolla ei olla ne niinku nii. Ja kyllä kaikki tietää, et vie sut pois täältä, täältä. täältä. Anka, Mä kenes eh, sun nime. En aikaa, mä oon tarkkaillut sua kauempaa Tä jatkuva penalu alkaa tuntuu kauheelta Haluisin sua enemmän kuin helvetit ne haluais jää vettä Jää vettä, yeah Oot nimetön, mutta tuntuu vaan hyvältä Sun nimetön näyttää vaan kädesi ihan liian tyhjältä Ulu et mä kelaile tälläsi vaikkei tunne Kaikenlaisiin signaaleja laittelen sulle Yleensä lyhyet aita mun suhteet jäädä Mut must tuntuu et sä oot just se väärä Olin pelipoika ja vanoin et mä en muutu Seuraa synän aakkaa ja kädet puutuu. Sä oot palla vaikka nimeset Anna. Anna, hanna Susanna, oisitpa mun mamma. On fiilistellut kuvi, nyt oot siinä just nimen jo piiä su vene, vaikka en, tiedä sun, en mä tiedä, eh, sun nime. En tiedä ees sun nime, en tiedä mistä sä tuntuu. Ja vaikka tää on pimeä, te ei olla niin ja kyllä kaikki tietää, et vie sut pois täältä Riistän sut vileistä, aion viihe sun pine, Vaikka et tiiä nime. tiiä sun nimen Liian hyvä olla et se huolen aihe. huolenaihe En mä pysty ole varmaan ootko huolevainen Kerro jos mä tarvisin vielä reeniin. Sano suora jos mulle varita keeni. Mut kaikki tietää, et vies sut lois täältä. Ja juosta karpuu, kun haku ois päällä. Tied, et mä tiedän et sä haluisit viia. Joten mitä seisut siinä kamon lähetä kiitä Pikku pojasta ollu ollut personaisille. <hah> Terkut kaikille, tätäkin herras on se syy miksi mä elän Kato tyyttööni perään, niin niitä ei tehtä senää. Tää on pimetä, vaatko verhot pimentää Menikin villentä, että en tiedä sun nimeäkään. Ilta on nuori, joten pidetään tää elossa, Ei se mistä sä tuut, vaan mihin sä oot menossa En mä tiedä ees sun nimeä En mä tiedä mistä sä tuut ja vaikka tää on pimeä te jollain olla Ja kyllä kaikki tietää Vie sut pois täältä Riistää sun vile, sajon viiä sun tine Vaikka en sun, sun Jos enää, valmis lähtemään Nime. En nime, tiedä mistä sä paikka on pimeä, että jolla niin niinku Ja kyllä kaikki tietää, et vien sut pois täältä Riistää sun vile, sajon viiä sun vaikka et sun nime Mä sun nime Mä Jos mä saisin sut tänään Voisin varmis lähtemään En aio kysyä keneltkään Kuka oot? Jos mä saisin sut tänään Voisin varmis lähtemään En aio kysyä keneltkään Kuka oot? Kun vuosi vaihtui, niin mä olen vähän kertaisin tuota viime vuotta 2016, että millainen vuosi se oli mulle. Ja, ää, mä nyt en nyt ollut niin kauhean vakuuttunut 2016 vuodesta, mutta siinä oli yksi juttu, mikä teki joka päivä mun elämästä hiukan parempaa. Se paransi mun elämänlaatua. Ja uskotko Natsku, että se on semmoinen kuin yksi Facebook-ryhmä? Onko ne joku kut kutovat tädit, tai? Ei. Tämä on tota sellainen äh, ryhmä kuin eläinvideokerho. Tämä oli vähän yllättävää. Onko sulla ollut lapsena kotieläimiä? Meillä on aina ollut kotona lemmikkejä, mä oon ihan tosi eläinrakas. Mutta tota, äh, tämä on vielä sellainen ryhmä, että mä en itse asiassa en liittynyt tähän itse vapaaehtoisesti, vaan. Sun pakotettu? Kyllä, <laughs> no ei ihan siksi pakotettu, mä vaan siis ensimmäinen, ensimmäistä 2016, äh, kun mä ensimmäisen kerran äh, tota, äh, silloin Kirjauduin Facebookiin, niin mä olin ihmeessä, että mitä täällä on tapahtunut, että mihin, mihin mun, mun tilini on kadonnut, että täällä on pelkästään tämmöisiä eläinvideoita. Että mitä täällä on tapahtunut. Kuinka muuttunut eläimeksi? No, mä, mä aloin sitä selvittelemään, että mi, mi, miksi, mi, mi, mitä täällä tapahtuu, että kuka jakaa näitä. Että kyllä yleensä mun kaveripiiriin kuuluu ihmisiä, jotka jakaa kuvia ja videoita, mutta niitä oli niinku tulvimalla. Se koko mun feedini oli täynnä. Eläinvide. Eläinvideoita ja tuntemattomat ihmiset jakaa. Mä olin vaan, että mikä juttu tämä on. Kävi ilmi, että mun ystäväni kuuluu tällaiseen ryhmään kun Eläinvideokerho, eli lyhennettynä EVK. ja ää... EVVK? Ei, vaan ihan vain EVK. Tuota, tämä oli semmoinen salainen ryhmä. Siellä oli ollut semmoinen vajaa 10 000 jäsentä. Ja, tuota, mun ystäväni oli ilmeisesti yrittänyt liittää, mutta sinne hän myöhemmin kertoi mulle, että jo, hän oli ajatellut, että olisi hyvä idea, että sä varmasti tykkää olla siellä. Mutta kun se on salainen ja suljettu ryhmä, niin sinne ei ollutkaan yli puoleen vuoteen lisätty yhtään jäsentä. Kunnes sitten he olivat päättäneet uuden vuoden kunniaksi rysäyttää sinne 1500 uutta jäsentä, Ää, minä, minut mukaan lukien. Ilman ollut... sinun hyväksyntää, no siitä, tämä on no, mahdollista. Joo, no siis kaveri voi, jos on kuuluu johonkin tämmöisen salaisen ryhmään, sinä voit lisätä sun ystävän. Sitten se oli ilmeisesti mennyt sinne odotuslistalle, että adminit päästään mut sisään ja Silloin sitten vuosi sitten, reilu vuosi sitten, mut hyväksyttiin. Ja täytyy sanoa, että se oli parasta, mitä minulla tapahtui viime vuonna. Kerron, minkälaisia ja... ne on. Jos, jos silloin suomi positiivinen, niin on kiinnostaa hirveesti, että Tosiaan, tällä hetkellä siellä on nyt semmoinen 12 000 jäsentä. Se on taas suljettu, ovet on kiinni. Ei, va ei, siis vaan ei, Suome, ei, Suomessa ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Tuota, Tämä on hyvän tuulen ryhmä, eli ja hajataan vaan hyvän tuulen juttuja, siellä ei myöskään, siellä on aika paljon erilaisia sääntöjä, että ei saa, ei saa myydä mitään, ei saa, ei saa postata mitään kuvia kuolleista eläimistä tai, tai niinku mitään tällaisia niinku kantaa ottavia, vaan nyt se, tämän, tämän ryhmän tehtävä on herättää hyvää mieltä ja se toimii niin. Aina kun mulla on huono fiilis, niin mä menen sinne ryhmään ja mulla on hetken päästä vähän parempi fiilis, koska siellä on aivan, se on tosi aktiivinen, sinne edelleen mun puolet mun Facebook-tapahtumista, ne on liitoksissa kissa- ja koira-videoihin, koska tosin tänne postaako kaikenlaista, mutta tota, tämä on jännä, koska tästä on ilmeisesti tullut vähän tämmönen kultti, Tämä on ilmeisesti ollut voima olemassa jo useamman vuoden ja ihmiset on oikeasti jo tavallaan tutustuneet toisiinsa, kun he joka päivä näkevät ja kuulevat toistensa eläimistä, koska sen sijaan, että ne postutaan kyllä paljon niin tällaisia YouTube-videoita, missä on nykyään paljon kuuluisia kissoja ja kuuluisia koiria, mm, mistä joo. mitkä niin kuin leviää. Niin totta kai siellä on niitäkin, on klassikovideoita, mitkä tota, sinne laittaa joka, joka viikko melkein. Mutta sitten siellä on monia ihmisiä, jotka laittaa niiden omista lemmikeistä niin viikon tai kuvia. Tarkisia juttuja. Arkisia juttuja. koiran no syö. No vähän joo, mutta sinne on tullut tavallaan semmoisia vähän niin kuin... EVK-julkkiksia, että ihmiset odottaa, että milloin, milloin siitä koirasta tai kissasta tulee sinne... Tuffe, juttua. tuffe Uusimmat. Ja täytyy sanoa, että mulla on tullut sinne myöskin pari semmoista lempparia, että mä oikeasti odotan, että milloin... Saako kysyä, ketä ne on? No, tai niitä? ihan ehdoton lempari on Anita, Anita Mansea-Tattinen. Nää on kolme koiraa, ilmeisesti jostain aika läheltä Turkuun veikkaisin. Uh, mutta näillä on nykyään myöskin oma Facebook. Tätä voi kuka tahansa ottaa. Tähän ryhmään ei pääse taas salainen ja suljettu, mutta nämä kolme koiraa on muun muassa oman Facebook-sivun, mikä nimi on Anita ja tyypit. Suosittelen kaikkia kuuntelijoita, menkää, menkää Facebookiin, laittakaa Anita ja tyypit seurantaan, koska tässä on kolme koiraa, jotka on täysin erilaisia. Mikä roti siellä? Siinä on yksi on semmoinen Spanieli, yksi on Iso Bernin koira ja yksi on vippetti. Onko ne samassa perheessä? Kyllä. Ja siis harvinaista on, että yleensä ihmiset ottaa, jos ne ottaa yhden koiran, ne ottaa toisen samaa rotu. Siksi mä pysyn. Joo, mutta tässä on kolme ihan erilaista. Ne, ne on hyvin kuvauksellisia koiria ja sitten ne tekee kaiken näköisiä juttuja, mutta ne on hirveän hauskoja. Ja sitten oikein on myös, totta kai niiden omistaja on osaa kirjoittaa ja ottaa hauskoja kuvia, mutta niin kun, ne on ihan mun lemppareita. Tykkään heistä. Mutta sitten tässä ryhmässä on myös erikoista semmonen, että sinne on tavallaan kehittynyt oma kieli. Ja ää, se on vähän sellaista, niinku, kun ihmiset puhuu koirista tai lemmikeistä tai niinku, niin puhutaan vähän semmoinen lässyttäen. Mutta tuossa ryhmässä on muuttunut vähän semmoiseksi omaksi slangiksi, mikä luo semmoista niinku, yhtenäisyyttä ja vähän semmost... semmoista... Tämä salakultti vähän, että me kaikki kuulutaan tähän salaisen ryhmään, niin, niin sitten sit, toisaalta se on myöskin jo vähän ehkä itseironista. Et tästä itse asiassa on kirjoitettu jopa... Tota, Kotimaisten kielten tutkimuslaitoksen blogiin on kirjoitettu tästä, tästä tämän ryhmän kielestä. Tänne on kehitetty tämmöinen oma EVK-diminutiivi. Dimin, Eli tämä loppuvokaali aina vaihdetaan, kun puhutaan näistä eläimistä. Eli tässä, ryhmässä, tässä ryhmässä ei ikinä puhuta koirasta, vaan puhutaan koirosta. Ei ole kissaa, vaan kisse. Siili on siile. Poni on pone. Hevonen on suurpone. Ja mun ehkä lempari on se, että käärme on vaaran uudelle. Eli sanotaan vaikka, että onpas ihan, ihan koira, koiro. Tää on vähän niinku kuin <laughs> <laughs> ehkä sen takia se on kauhean sympaattista. Mut... Mikä onko tässä joku idea vaan tutuksi, vaan hauskalta? Siis mä en tiedä mistä se on. Näin. Joku on aloittanut sen, ja sen jälkeen kun uudet ihmiset tulee, niin kaikki vaan alkaa puhua. Ja musta se, se on vaarallista, kun se niinku mullakin nykyään... Tulee vähän niin oikea elämä, että jos mä näen ihana koiran, niin en mä siellä, että oi, iku ihana koira, vaan Sama mä siellä, koiro. koiro, voi mikä pieni koiro, <laughs> ja penne. <laughs> Mutta tää on hauska, koska tää on ehkä, mä en ko kovin monesta tämmöisessä superaktiivisessa isossa ole, ja tää on kuitenkin säilynyt aika hyvän tuulen, hyvän mielen ryhmänä, kun monesti tuntuu, että Facebook, siellä sit mennään niin kuin kiukutteluun ja mielensä pahoittamiseen ja siellä niin kuin, ihmiset kinaa toistensa kanssa ja määntää, Niin on, kuin... niin, no, anna niitä ääripäitä, niitä mielettömiä fiiliksiä tai sitä Joo. suuttumusta ja niin, Tämä on aika tämmöistä niin arkista ilosta, kaikki on aika hyvällä tuulella, että jos se ei siellä ole, niin sitten ei sinne tarvitse mennä. Ja, niin kuin, että sinne on valikoitunut selkeästi tämmöisiä niin kuin eläin Minusta ihana kuulla siis, ja niin kuin, hieno uutinen, että, että itsekin tykkään eläimistä hirveästi. Ja, ja sitten kun lukee näitä uutisia, nyt jo on todettu, että viedään eläimiä vanhusten taloon tai viedään eläimiä lasten tarhoihin, että on todistettu, että miten suuri merkitys sillä mm -hmm. on ja itse eläinten kanssa olevana tunnistat sen heti, mutta että se eläimistä välittyvä hy hyvä olo, niin se tapahtuu myös niiden videoiden Joo, ja tavallaan siis tässähän on tämä, että kissa- ja koiravideoista, niin nehän hallitse Internettiä, mm. niin kuin ne on vallanneet joka paikalla, niin niitä tulee vastaan joka puolelta, siis nehän on hirveän suosittuja, ja myöskin tätä käytetään paljon hyväksi, että esimerkiksi Suomessa nyt vuodenvaihteessa, kun huomenta Suomi vähän uudistui, niin he otti tämmöisen studiokoiran sinne, Pekka Pouta toi, toi oman sinikoiransa sinne Hän on koira on joka aamu siellä studiossa ja sitä kuvataan siellä. Välillä myöskin on semmosi päivää, kun sä voit seurata Huomenta Suomen lähetyksen sinikoiran näkökulmasta. Eli tähän koiraan asennetaan semmoinen kamera ja se voit seurata, kun tämä koira menee siellä kuvaajien jaloissa ja muualla. Tätä niinku tavallaan hyödyntää tämmöistä, että ihmiset haluaa nähdä vähän jotain keveämpää, niiden ikävien uutisten rinnalla halutaan nähdä tämmöistä vähän niin kuin ja, mutta toisaalta tämä, myöskin, toisinaan, tämä on siis selkeästi suunniteltu juttu, jos koira tuodaan studioon, mutta niin kuin ihmiset osaa myös niin ottaa vähän niin kuin eläimet mukaan tämmöisiin poliittisiin juttuihin. Et Belgiassa oli marraskuussa 2015 terroristiiskut lentokentällä ja sitten Malvegin metroasemalla. Niin silloin Twitterissä poliisi pyysi, että, että älkää! ihmiset jakakoivat heillä on täällä nyt niin kuin vasta vastahyökkäykset käynnissä, että älkää, älkää jakako näitä tietoja, että, että no niin, nyt tässä talossa ja tällä kadulla tapahtuu, ää, koska... Se he... Aiheuttaa tämmöisen laumaryntäimisen... Laumaryntä, ja myöskin, että sitten nämä, nämä terroristit epäilyt, he pystyvät pakenemaan, niin, niin poliisi pyysi, että älkää tehkö tätä. Ja siihen käytettiin tämmöistä hashtagia kuin Brussels lockdown, ja Sitä niin kuin ajateltiin, että myöskin terroristit seuraavat tätä Brussels Lockdown-hashtagia, että mitä siellä laitetaan. Niin belgialaiset alkoivat jakamaan kissakuvia sillä hashtagilla Eli jos menit Twitteriin, laitoit sitten Brussels Lockdown ja halusit saada tietoa, että no miten tämä homma etenee, niin sieltä tulikin vain pelkästään kissakuvia vastaan. Ne, tavallaan se tulvi kissakuvia niin paljon, että ne tavallaan häiritsivät sitä um, sitä, siis poliisi sai hoitaa omat hommansa mm. ja belgialaiset siis linnotautu kotiin, pysytteli sisätiloissa ja, ja kovaan kissakuvia. niin hoitaa oman niin. operation. Se, niin, niin, ja se, se onnistui ainakin jo, jo, jossain määrin. Tota, Mutta tavallaan siinä nähtiin, että myöskin kissakuvilla voidaan taistella jopa terrorismia vastaan. Joten tähän nyt mä haluaisin, että me mulle nyt on musiikkia, niin mulla ei nyt tämmöistä kissa musiikkia. on. Sulla on. on. Mä ehdotan, no. ellei sulla ollut parempi. Ei, mä olisin ehdottanut vaan, että et, tota, jokainen voi mennä katsomaan vaikka YouTubesta. No mulle tuli mieleen tämmönen niin sanottu korvamato. No? No Maija vilkkumaan kissavideoita. No mutta hei, se on sehän on hyvä. hyvä. Kuunnellaan se ja, ja. Sit, mulla on tässä yksi menovinkki, enää ei sen kummempaa. Hmm. viime aikoina jakamaan näitä menovinkkejä. Tos, nyt en varsinaisesti, ja menovinkkejäkään nytkään, mutta puhun ei konsertista. Kevemmällä on tulossa enemmän musiikkitapahtumia ja, ja konsertteja, ja palataan niihin sitten maaliskuun puolella. Mutta 11.3. Tallinnassa esiintyy kuuluisa ranskalainen laulaja kuin Mireille Mathieu. Onko sulle tuttu nimi? Ikinä kuuluttakaan. Onko näin? Ei, siis ei hän, se, on, hän on tota, erittäin kuuluisa ranskalainen laulaja aikoinaan ollut. Siis hän on levyttänyt 1200 laulua yhdellä eri kielellä, myynyt Onko? yli 150 miljoonaa albumia. Niin mä en ole ikinä kuullut. Okei, mulle, okay, mulle si siis hänellä on tosi kaunis ääni ja voidaan tähän loppuun soittaa hänen musiikkiaan. Mulle en, ennen kaikkea tulee mieleen jotenkin muistin, että hän on joskus 70-luvun lopussa voittanut, esiintynyt, on ollut ainakin Ranskan Euroviisun esiintyjä, osko jopa voittanutkin. Mutta miksi mä rupesin puhumaan Miren Mathieu konsertista, jonne en nyt varmastikaan ole itse menossa, oli se, että mu muun kiinnitti huomiota, että 11. maaliskuuta Miren Mathieu saapuu Tallinnaan, ja nyt tuolla netissä myydään, siellä on isot ilmoitukset, että 50 prosentilla Lippu, lippuja saa. Eli okay. ilmeisesti konsertti on myynyt huonosti. Voi, voi. Ja sen lisäksi, että konsertti on myynyt huonosti, niin se myöskin järjestetään Tondi Raban jäähallissa. Tässä on vähän jotenkin masentava paikka tämmöiselle niin hyvin klassiselle ranskalaiselle chanchon chan musiikille. Niin, Mä en tiedä, on. mahtuuko sinne enemmän kuin niin nordea konseptimaa, jonka mä näkisin Jaa. enemmänkin parempana tämmöseen, mutta kuitenkin vähemmän kuin sakusurhalliin. Se on siitä, mutta jotenkin mun mielestä okay. ihan väärä paikka. Ja. <laughs> ja varmaan joku muukin on samaa mieltä, koska liput ei myy. Mutta tota, saattaa, mä vähän rupesin tutkimaan, että mitäs Mireleelle nykyään kuuluu sitten, niin saattaa olla myös muita syitä siitä, niin, että minkä takia liput on mennyt huonosti kaupaksi. Nimittäin löytyi ensinnäkin tämmöinen uutinen, että, että tuota, vuonna 2007 hän tuki hyvin voimakkaasti Nikola Sarko siitä, joka sitten voittikin presidentin vaalissa. Mutta sen jälkeen tuota, meno meni hurjimmaksi. Eli 2008 Mireille jö matkusti Pietarin, Putinin vieraaksi ja esitti, esitti siellä konsertin Putinin kunniaksi. Ja sen jälkeen he lähtivät yhdessä Livuaan tapaan Gaddafia. Yes, mm. joo. Sitten tuota... 2010 Putin oli laitettu tilapaisesti syrjään ja Medvedev ojensi Mirelma Jöölle tämmöisen venäläisen ystävyyden kunniamerkin. Ja siitä heti 2011 hänen molemmat konserttinsa Israelissa peruttiin huono lippumyynnin takia. Veikkaan oli näillä, näillä asioilla mm -hmm. tekemistä. Vuonna 2012 hän oli useita konsertteja Siberiassa, jotenkin ja tämä on. chanson musiikkia Siberia. Mm. Hän on myös antanut ne mediassa negatiivisia kommentteja Pussy Riotin kä tuota, käytöksestä hän koki sen erittäin halventavana, että, että hänen ystäväänsä Putinia kohtaan on tehty tällaisia julkisia mielenosoituksia. Mutta hänkin joutui jopa 2015 peruttamaan useamman Venäjän suunnitellun konsertin sen takia, että rupla oli heikentynyt ja lippujen hinnat on niin mm -hmm. kalliita, että ei ollut enää venäläisilläkään varaa mennä Mirel Mathion konserttiin. Näinhän on ainakin sanonut. Nythän on sitten tullut Tallinnaan ja, ja tota, liput käy huonosti kaupaksi. Mä vähän tutustuin myös tuon Mirel niin onhan hänellä todella upea ääni. Hän on jo 60-luvun alusta jo esiintynyt. Ja, ja ymmärtääkseni tuli tunnetuksi myös alun tämmöisellä Edith Biafin kappaleiden tulkitsijana ja, okay. ja sen jälkeen niin lähtenyt luomaan sitä omaa tyyliinsä. En halua soittaa tähän loppuun nyt mitään Euroviisukappaletta häneltä, mutta mä löysin tämmöisen mun mielestä aika kaunis kappale. Tämä 60-luvun puolesta välistä. Ja sen nimi on ma et toi. ja jos ei sulla ole ainoa mitään painavampaa lisättävää, niin, niin näihin säveliin voisin toivottaa kaikille hyvää sunnuntaita. Joo, ei mulla ole Hyvät sunnuntaita. Toi et moi, d'enfance, des cours. cher je